10. Барбара виклала ідею, і Марі миттєво погодилася. Ну, тобто, за умови, якщо вони зможуть залучити на борт Розалін Буркхарт, завідувачку катедри англійської мови. Тві жінки сидять у внутрішньому дворику будинку Олівії, п'ють газованку та чекають, поки приїде катафалк із похоронного бюро Кросмана і забере земні останки старої поетеси. Немає жодних сумнівів щодо будь-яких домовленостей. Після останнього нападу фіброзу Олівія залишила Марії вичерпні інструкції аж до музики, яка має грати на церемонії «If ever I live this world alive» Флогін Молі на початку і «Spirit in the sky» Нормана Грінбаума в кінці. Чого вона не передбачила, то це поминального читання на подвір'ї коледжу Беллс, що й запропонувала Барбара. Розалін дізналася, що Олівія померла, і розплакалася. Телефони було встановлено на гучний зв'язок, і це змушує плакати Марі з Барбарою. Коли сльози вичерпуються, Барбара розповідає професорці Буркхарт про свою ідею, і завідувачка катедри негайно приймає рішення. Якщо це буде на дворі, жодних обмежень, погоджується вона. Якщо люди зголосяться стояти на відстані двох метрів один від одного, ми можемо навіть зробити необов'язковими маски. Читатимемо її вірші, правильно? Так, підтверджує Марі. У неї багато авторських копій. Я привезу, і ми їх роздамо. Цієї пори року сонце заходить приблизно о чверть на дев'яту, зазначає Розалін. Ми можемо зібратися на подвір'ї, скажімо, о восьмій. Барбара та Марій перезираються і погоджуються. «Я почну обдзвон», – пропонує Розалін. «А ви, пані Дюшан?» «Обов'язково. Ми можемо випадково двічі подзвонити одним і тим самим людям, але це нормально». Барбара каже. «Коли заберуть тіло, я піду до похоронного бюро. Хочу провести трохи часу в їхній каплиці, просто подумати. Тут їй спадає нова ідея. Дістану свічки, ми могли б запалити їх під час читання». «Чудово», – каже Розалін. «Це ж ви та перспективна молода поетеса, про яку говорила Олівія, так?» «Думаю, так», – каже Барбара. «Але зараз я можу думати тільки про неї. Я так її любила». «Ми всі її любили», – відказує Розалін і сміється крізь сльози. «За винятком, звісно, Еммі Гарріс. Приєднуйтеся до нас, коли зможете, Барбаро. Мій офіс знаходиться в Терл Голі. Припускаю, що ми всі щеплені». Барбара слідує за катафалком до похоронного бюро. Вона сидить у каплиці, згадуючи Олівію. В голові крутиться, так птахи сшивають небо на заході сонця, і це змушує її плакати знову. Вона запитує пана Гріра, директора бюро, про свічки. Він дає дві коробки. Вона запевняє, що віддасть гроші з тієї суми, яку вони зберуть на поминках, але пан Гріро відказує, що в цьому немає необхідності. Вона їде до кампуса і приєднується до Розалін і Марі. Приходять інші. Вони виходять на вулицю, плачучи, сміючись і ділячись спогадами. Обмінюються назвами улюблених віршів. За дзвінками приєднується більше людей. нізвідки з'являється вино в коробках. Виносяться тости. Барбара відчуває майже невимовний комфорт від присутності однодумців і насолоджується спілкуванням з людьми, котрі вважають оповідання та вірші такими ж важливими, як акції та облігації. Потім думає, але ж я одна з них. Дякую Богу за тебе, Олівія. День закінчується. На журнальному столику у вітальній Олівії Кінгсбері лежить забутий телефон Барбара. 11. О третій годині дня Голлі сидить в офісі і дивиться на портрет Біла Годжеса в рамці. Так хочеться бачити його тут і зараз, бо підмоги, на яку можна розраховувати, немає. Якщо тільки не зателефонувати їй зі Джейнс, чого робити точно не хочеться. Голлі сама. Вона підходить до вікна і дивиться на вулицю Фредеріка. Якщо проговорювати думки в голос, це завжди допомагає. Я не здивована, що поліція не зрозуміла, що відбувається. Той хлопець надзвичайно спритний у своїй справі. А чому б йому й не бути? А чому б йому й не бути, якщо, не помиляюся, надзвичайно розумний професор біології допомагав йому, отримуючи довідкову інформацію та залишаючи фальшиві сліди, принаймні подеколи. Дружина, мабуть, теж йому допомагає, і вона теж розумна. Тіл немає, від них якось позбулися, а жертви абсолютно не пов'язані між собою. Не маю поняття про мотиви хижака або чому гаріси допомагають чи підбурюють, але сам факт? Вона зупиняється, хмурячись, думаючи, як це висловити. Іноді думати – це знати, казав Біл. Потім йде далі, звертаючись до віконного скла. Вона говорить до відбиття. Сам факт, що жертви такі різні, насправді висвітлює метод, тому що в кожному випадку, за винятком хлопчика Штайнмана, я все більше схильна думати, що він був випадковою жертвою, в кожному випадку на тлі проглядаються гариси. Родні грав у Боулінг із дреслером, кресло працювала у тій будівлі, де я впевнена, Родні має або колись мав кабінет. Бонні була їхнім різдвяним ельфом. А тепер це і Хорхе Кастро. Вони з Емілі Гарріс були колегами по катедрі англійської мови коледжу Белс. Думаю, Гарріс вгрузлив цю історію по шию. Чи користуються вони фургоном для інвалідів? І хтось із них грає по калічену перепілку? Немає нічого, що можна довести. Жодної дрібниці. Але є одна річ, яку вона таки може зробити. Це еквівалентно тому, як дати потенційному свідку шість пачок фотопортретів, щоб побачити, чи зможе розумник визначити злочинця. Вона бере iPad, знаходить те, що потрібно, потім витягує з нотаток номер імані МакГуайер і телефонує. Повторно відрекомендувавшись, Голі запитує, чи має імані інтернет. «Звичайно, маю», – вигукує потішене іммі. «Можу допомогти?» «Прекрасно». Прийдіть на сайт коледжу Беллс. Зможете? Зачекайте, треба вімкнути гучний зв'язок. Так, є. Виберіть рік. Це у спадному меню. Так, який рік? Тут список аж до 1965-го. Голі вже вибрала рік і розглядає його на планшеті. 2010 -й. Так, у голосі імі звучить зацікавленість. Що далі? Перейдіть на факультет англійської мови. Ви маєте подивитися там на фото кількох чоловіків і кількох жінок. Так, добре, вже там. голі кусає губи. Ось і момент істини. Ви бачите тут жінку, яка прибирала у трейлері Елен? І мені не намагається тримати її в напрузі. Боже, це вона, молодша, але я майже впевнена. Адвокат в суді зробив би на цьому майже велику дірку в судовій справі. Але зараз вони не в суді. Там написано, що її звати Емілі Гарріс. Так, відповідає Голлі танцює перед вікном, що виходить на Фредерік Стріт. Дякую вам. Який сенс професорці коледжу прибирати трейлер Елен? Хороше запитання, чи не так? 12. Голлі пише попередній звіт, у якому викладає все, що виявила частково завдяки власним розслідуванням, а частково – Всесвіту, який кинув їй пару мотузок. Їй подобається думати, але не дуже віриться, що у протистоянні добра і зла діє проведіння, сліпе, але могутнє, як статуя леді справедливості, що тримає Терези, що в людських справах є сила, яка стоїть на боці слабких і безневинних. Можливо, для бонні та інших вже запізно, але якщо не допустити майбутніх жертв це вже перемога. Їй подобається вважати себе одним із хороших хлопців якби ще не куріння. Звіт, це повільна робота, сповнена припущень, і лише пізно ввечері голі нарешті ставить крапку. Вона міркує кому відправити звіт не пенні. Це має бути особиста зустріч, а не погані, жахливі. Новини, які надходять в електронному листі, сповненому огидних фраз на кшталт «Слідча Гібні встановила» і, за словами продавця магазину JetMart пана РР, зазвичай вона надсилає копію на адресу партнера по агенції «Лепіт у лікарні» і не хочеться турбувати його рутиною. До того ж, у справі, яку він радив не брати з самого початку. Маєчня, Вона не хоче надсилати звіт ні йому, ні комусь іншому. Принаймні, поки що. Голі пройшла довгий еволюційний шлях, починаючи від сором'язливої інтровертки, яку Біл Годжес зустрів багато років тому, ховаючись біля похоронного бюро. Але ця інтровертка все ще живе в ній зараз і житиме завжди. Ця інтровертка продовжує вірити, що помиляється так само часто, як і виявляється правою. Можна назвати це кількісним прогресом жінки, котра впевнена, що помиляється завжди. Але невпевненість залишається. У 60, 70 і навіть у 80, якщо вона стільки проживе, а вона, ймовірно, не проживе, якщо не покинути куріння, вона все одно 3 чи 4 ночі на тиждень підніматиметься, щоб переконатися, що конфорки вимкнуті, а двері замкнені, хоча добре знає, що все було зроблено. Якщо справу можна порівняти з яйцем, то її так само. Крихка оболонка. Голі все ще боїться, що над нею сміятимуться. Все ще боїться, що називатимуть джібба-джібба. Ось таке в неї всередині. Мені потрібно упевнитися, що фургон там. Тоді я точно почуватимуся краще. Так. Фургона, а також свідчень Іммі Макґуайр про Емілі Гарріс, як тієї, хто прибирав у трейлері Елен Креслоу, буде достатньо. Тоді сьогодні о дев'ятій вона розповість матері Бонні все. Вона надасть Пенні вибір. Розслідування буде продовжено, або вони звернуться у міську поліцію до Ізабель Джейнс. Голі порекомендує, тому що Ізі зможе запросити Гаррісів на допит. Згідно зі статтею у Вікіпедії, вони бездітні – але не можна довіряти всьому, що пише Вікі. Голлі вірить? Ні, знає, напевне, що двоє старих когось захищають. Вона не намагається дурити себе, не вірячи, що Гаррі нешкідливі не шкідливі лише тому, що їм за 80. Будь-яка людина чи тварина битиметься, якщо загнати її в глухий кут, незалежно від того, стара вона чи ні. Але родний Гарріс більше не грає в боулінг через хворі кульшові суглоби, а виходячи зі слів імені, пані Гарріс страждає на іщеаз. Голлі вважає, що Емілі підходить, якщо припустити, що вона про когось піклується. Звичайно, якщо вони зловлять Голлі, коли вона шпигуватиме в їхньому гаражі, то можуть викликати поліцію. Але якщо фургон для людей з обмеженими можливостями, потенційна копальня слідів ДНК існує, навряд чи вони захочуть звертатися до копів. Голі усвідомлює, що вже майже 45 хвилин сидить, переглядаючи варіанти попереднього звіту, перечитуючи його знову і знову, як та піщанка у колесі. Білл сказав би, що настала хвилина або серти, або жартувати. Вона зберігає текст і нікому не надсилає. Якщо з нею щось станеться, мало ймовірно, але можливо, де шукати, знає Піт. Або Джером, який отот -от повернеться з персональної великої пригоди. Вона відкриває настінний сейф і дістає Сміт і Весон 38-го калібру. Це модель Вікторі, яка належала Біллу, а до того й його батькові. Тепер він належить Голлі. Коли Білл служив в поліції, табельною зброєю були автоматичні глоки, але він віддав перевагу і Вассону, бо, казав він, револьвер ніколи не заклинить. У сейфі лежить також коробка набоїв. Вона заряжає револьвер, згідно з інструкціями Біла, залишаючи патронник під ударником порожнім, заклацує барабан і кидає ствол у плечову сумку. У сейфі є ще кілька білових речей. Те, чим вона навчилася користуватися за допомогою Піта. Вона дістає плоский потертий футляр зі шкіри алігатора 20 на 8 сантиметрів і кладе його поруч з револьвером, а також косметикою, вушними паличками, серветками, маленьким ліхтариком, мініатюрним балончиком з перцевим газом, запальничкою бік і свіжою пачкою сигарет. Вона запитує Сірі, о котрій годині заходить сонце. І Сірі, поступлива й обізнана, як завжди, а інколи навіть і вдало жартівлива, відповідає, що це станеться о 20-й 48. Якщо Голлі хоче отримати якісні знімки омріяного фургона, не можна чекати так довго. Але сутінки – найкращий час для брудної роботи. Гарріси, ймовірно, перебуватимуть у вітальні, дивитимуться кіно або токійські олімпійські ігри. Голлі ненавидить чекати. Але оскільки немає вибору, вирішує піти додому і вбити час там. Виходячи з офісу, вона згадує рекламу, яку бачила по телевізору. Підлітки тікають від хлопця схожого на шкіряне обличчя. Один пропонує сховатися на горищі, інший – у підвалі. Дівчина каже, а чому ми не можемо просто сісти у покинуту тачку? І вказує на неї. Четвертий бойфренд дівчини каже… «Ти з глузду з'їхала? Ховаймося за ящики з бензопилами!» Так вони й роблять. Диктор інтонує, якщо ти знімаєшся у фільмі «Жахів», то робиш неправильний вибір. Проте Голлі не знімається у фільмі «Жахів» і запевняє себе, що робить правильний вибір. Вона має перцевий спрей і, якщо знадобиться, револьвер біла. У глибині душі вона не впевнена, але знає, що побачити необхідно. 13. Удома Голлі готує якусь їжу, але їсти не може. Вона дзвонить Джерому, і той миттєво піднімає слухавку, вигукуючи в ейфорії. «Вгадай, де я?» «На верхівці Empire State Building?» «Ні». «У Таймс Сквер. «Ні». «На поромі Стейтен-Айленд?» Він видає непристойний звук. «Я здаюся, Джероме». «Центральний парк». Тут красиво. Можна пройти кілька миль, і на кожному кроці щось нове. Тут є навіть заросла частина, як хащі у Дірфілд-парку. Тільки вона називається Грамбіжня. Ну, дивись, не пограбуй там когось випадково. Та ні, зазвичай я це вдома рублю, сміється він. Здається, ти почуваєшся щасливим. Точно, це був дійсно хороший день. Я радий за себе, радий за Барбару, а мама і тато радіють за нас обох. Звичайно, каже Голлі. Вона не збирається розповідати йому, що подруга і наставниця Барбари померла. Це не та новина, яку має повідати саме вона. Навіщо його принижувати? Я теж рада за тебе, Джероми. Тільки не зіпсуй радість, називаючи мене Голлі Беррі. І не подумаю, що там по справі? У голові Голлі сяє думка. Це шанс сісти в покинуту машину, а не ховатися за ящиками з бензопилами. Але ділянка мозку, відповідальна за перевірку пальників і печей, частина, яка ніколи не зможе забути, що день, коли свині не дохнуть, залишився в автобусі, шипоче. Не зараз, не тепер. Ну, каже вона, Барбара, можливо, натрапила на ще одного. Вона розповідає йому про Хорхе Кастро. Після цього розмова переходить до книги та його сподівань. Вони балакають ще деякий час. Потім Голі благословляє Джерома на продовження чарівної таємничої екскурсії Центральним парком. Вона розуміє, що забула розповісти про раптове підвищення своєї особистісної оцінки. Ні йому, ні комусь іншому. У певному сенсі наразі забагато гештальтів.